Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție! Hristos a pria din morți cu moartea pe moarte călcând și cerva din morminte viață dăruindu-le. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, părinte bine cuvintează! Cel ce am ia din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru. Pentru rugăciunile prea curatei sale, ale simților măriților și întru tot apostoli, ale Sfântului Slăvitului Noului Mărturisitor Ioan Rusul, Făcătorul de minuni, Ocrutiorul Sfintei Mănăstirii acesteia